jarraitzen duzue, horretako irrati libre entzuten, zintzelik irratia, eta gaurkoan hemen erretegian gurekin arkaitzan daukagu, kasio arkaitz? Kaxo. Eta arkaitz etorri zaigu, ba, honetan maiatzaak lau, horretan, ba, Euskal Herriko beste herri askotan egiten aida imoduan, ba, herrira mugimendua aurkeztuko da. Eta pixkaban ikustu gure entzule nondin orako jakingo dutela herrira zer den, baina pixkaban kontatzea, ba, ba, ba nondikan datorri mugimendu, uta zen den, ba, zuek eskatzen duzuena. Bueno, ba, mugimendu hau dator pixka, ba, egin dezagun bidearen dinamikaren errotik ero esango nuke. Ze, egin dezagun bidea dinamikarekin ba, gerian gatuzien ba, Euskal Herriko jendartea ba, baditu lan nahi batzuk, eta ba, Bilboko Manifakala dierazten zuen ba, izan da urtetako manifestazio jendetsuena, eta ikuste zen, ba, indar guzti guztiori e, kanalizatzeko edo edo herriaren nai hori kanalizatzeko ba, mugimendu baten beharra ikuste zen eta ba ikustenarien bezala herri guztitan sortzen sortzenarien bezala azkenean esan nahi du ba behar hori bazegoela ez eta ba orrenetan ere ba, ba, biltzen hasi ginen eta azkenean behar horiek ikusita jende bat biltzen hasi ginen jode ba, ba zer daitegi mier da ezagiz eta azkenian euskal preso taileslaria ketxean behar ditugu osea ja vale Osea, hau esa hau esa este da, osea, hau da, osea, azkenian presotaislariaiek etsera erarreko dituen mugimendua, horretarako jaioa, eta hori da helburua eta azkenian, ba, hori baina indarrekin jaiotzen den mugimendua da, azkenian eh, egun e, e, hauetan ikusi izan ditugu ba kalean eta ba herriraren inguruko ba bai kartel eta ere eredu diferenteak, baina bueno, azkenian azkenian aurkezpenekitaldia hostil alonetan da daukagu eta ba, bertan pizkat ba, mugimendu osoaren aurkezpena edo egingo dugu. Se ha expreso en den galla da, ez? aurretikan baitare eta aurretikan ere egon dira mugimendua, ba, presoak euskal herriatzeko, askatzeko, amistia eskatzeko, baino zuetena ondoren, orendikan ere, ba, gehiago entzutten de mugimendua, aldarrik apena da, baino mugimendu gutxi ikusten dira, ez? Bere, ez, ez dut esaten hirritaren artean, eh, baizik eta estatuen aldetikan, ba bueno, bai, alako se beten zuten azken asteetan baina berez praktikoa den atorla ba, oraindik eser hori mugitzeko asmareken sortuko zen errira. Bai, bai, esan beharra dago eh, azken egun hauetan mugitzen hasi direla, no haski beraien nahi duten terminoetan mugitzen, baina mugitzeak ere herriaren presioa adierazten du. Ze azkenean mugimendu horiek ere forzatua dira, forzatua zergatik? Herriak bultzatu ditu mugimendu hoiek mugimendu haiek ez dira nahikoak ez dira guk eskatzen duguna, ez da Euskal Jendarteak eskatzen duena, ez da beraien joku horretan sartzea azkenean, baina bueno, mugimendu haiek ere adierazten dute beraiek presioan abaritzen dutela. Ta bueno, e, guk elburua argidakagu, Euskal Jendarteak argidaka, ze... Zer den egin behar dena azkenian indarrak bildu, indarrak bildu azkenian e, aldarri batzuen baita esango genuke eta denon artean ba azkenian e, euskal presotaileslariak etxerakarriko dituen bideo hori e, egitea, ez? Oain hasi eran, baditu hemen muturreko egora batzu, bai biziarteko zigor aplikatu da duten presoak, eta baitare gaixo larriak kasu honetan horretan bakoitzetik badakagu, aitzol gaixori dago, aitzol basaurin aurkitzen da momentu honetan, baina daukangaisoetasunarekin kalean behar luke. Hor du, eta a, kiskurren kasua da, hogeita ba, zei orte dama, dara mazkin lazpetxea, ba, doktrina aplikatua egin dolar horieta mazazpibarra 0-6 doktrina aplikatuarekin. Ordu, honga, ikusi dira supremoan ere horribilidiela gora eta berataz egizero, baina azkenean noen dikanez petxan dade. Eta guaz, horiek ateratzea, oza, klaramente. Sabez gai, biliko rodeokin ezta ezer guaz indarrak biltzea, behariek kalean eoteko. Eta ikusten dugu indarrak biltzea dela, indarrak biltzea, eta horretan denen hartian pausoak ematea, dela e, egin behar den bideaz. Uhum. Gaur bertan haitzolgorzaren egoera salatuz, prentxaurrekoa egin duzu, eh? Bai, bai, eta bertan ere medikua, familia eta auzotarrak egondia, ze, azkenean medikua kadira ziduen bezala, ba, e kalean, ba, espetxak azkenean askora egiten diola bere gaixotasunean, eta... Ba, kalean egongo baliz ba onura izango litzatekeela azkenian zen itxia egotea eta gaitzmentalentzako ta bek esplikatuen bezala ba asko zeren larriagoa da ba. ta, bueno Eta azkenean hortik ere ba, azkenean e, aitzolen kasuarekin ba auzotarrekin ez dakiz eta azkenean bere inguruko jende guztiarekin ba indarra bilduko ditugu eta bai sinadura kanpaina bat abiatu nahi dela bai elkartasun kanpaina bat ba saurira martxa eta bar eta bar, azkenean aitzol etxean neuki arte ezke alargatuko Xa, ba, sartu darba dia pleno sartuko itxugu, xa, mozio sartuko itxugu, bihaliko izkiogu gutunak zuzen bihar da baina azkenean ateingo du. Aipatu etu zu martxak eta data badaukate edo, bueno, hurrengo jabeterako edo… Bai hurrengo jabetean izango da, hasi enan seguraski, baina data aurki jakingo dira data guztiak, oza, kampaina guztiaren nondik norakoak, gaurra dira zidegu ba, pixka eta egoera eta esto, eta hurrengo baina datak azalduko ditugu, aurki izango da. Eta bai horretarako ere bai, ba, errira horere webgunea erabiltzen dugula, moldatzen ari garen gu bat dela, orain dikezakagu guztiz moldatua, baina horra egea gutxinaka gutxinaka eta bertan ere ba, informazio eta nondik norako guztiak egu ikotitu zuen. <coughs> Data daukana jarria da, bueno, azteko maiatzaen lauko orkezpeen hau, arratxadeko saspitani esenen egingo duzuena, eta besta de batetika maiatzaen mai ez, plazak bete eguna, ba, plazak bete esbetxeak ustutzeko. Bai. E, bai, lehenengo ekitaldea ingo dugu ostira lontan, ekitaldea ez da oso luz eizango, zazpiten jarri dugu hitz ordua, eta kalkulatzen dugu, bai, ordu erdi berragoi minutuko kontua izango dela, ekitaldearen undi norako gezitu da zalduko dela sorpresa bat izango da, eta gero, ba hori mundu guztiari enkartelako deia luzatuko diogu, eta hori, pixka eta horkezpenekin ekitaldia. Hor eh? mm -hmm. dutziko dugu. Hort, bideoak eta gauzak, irudiarekin tala jokagatuko oh, duzuela. Yeah. Oh, yeah. guaz, eh. Eta gero, eta maiatzen eme dut zikoa, plazak bete, hori Euskal Herri osoan egingo den ekitaldi oh, yeah. bada es, herri-zerri, hausos-hausos da, segun lekuan lukukoa, edo bai, hori... hemen, hemen nola plantatzen duzue. Hortziko bai, hemen alameda betena dugu, prinsipioz alameda, oindik ez dute konfirmatu, printzipio alameda betena dugu, eta bai dagola hitz ordu konkreto bat, dela ordu batetan plaza guztia beteko direla, baina, e, barajatzen ari gara, ea, goizeko e, gitarrautxo bat prestatu galko genuken, ba, bai, e, gu netxo diferentiekin, ba, bai preso egitazteko maiak, bai, e, ba, ezakit, ba, gu netxo diferentia panel informatiboekin, eta, bai, materiala, edo gauza diferentia, bai, espetxetan egindako bai, gauzak, eta, bai, ezakit, badaude hor artelan batzuk eta espetxan egin dituzenak eta bueno gauza curiosa de ya san ta bueno a piscato apiskatuiena... Ateatzeko gune bat, eurlako zerbait pentsatu eno, maia, bueno, ez dakagoz ondo zehaztua, así que... Mm -hmm. Ba, dago denbora hori indikanez, bai, baka, egon gozazte, maia, lauko aprestatzen, ez, buru beharri <laughs> imaginatzen du, eta guri <laughs> gonbidapene karri diguzu, eh, zintzelik irratira, eta, bueno, bertan eongo behar nola ez, pentsatzen du baitare ere, ba, gonbidapena hau talde eta herriko eragila emango zineotela, e, zer antzun jasotena izatezten? Ikutsikora bera betikoak agertuko garela ba, argi dago, baino jende berri ere ikusten duzue agertzen ari dela egoera honetan edo... Bai, bai, e, azkenean bertan ikusiko den bezala, herrira ba, mugimendua mugimendu zabala da, eta zabala adin ba, guztietako jendea dagoela, eta azkenean ba, preso eta islariak etxera ekartzeko bideorrekin ados dagoen guztia ba, ernebiltzen duela, ez, azkenean aldarri xinplea da eta indarra hurbiltzeko aparega ba, da e, ez horren nor mundu guztia eukatuokia eta ba gutxinaka gutxinaka ba bidea itengoaz eta ba bai ari dela jende horbiltzen, azkenean dinamika parte hartzaileetan ba, ba Hain ikusiko da, itzo lehen o sea, kampainakin, ez da gizte, azkenean sinadura bilketetan eta rolako hau zetan, ikusiko da, bazen. Ego batzen no? dut, azkeneko ba, aurreko zuetenean hor baita esortu zen, nola zen, batera, ez dut izan zela ez, eta horre, ba, alderdi politiko batzue, kurbildu zire, baina nola, ba, PNV, Esker Batua ba, ere, azera gero ja dena, ba, bueno, hankasora juntzen. Egia esan eh, herrira gehiago da, ba, norbanako mugimendua, azkenean horre eh, da toki guztitako jendea, baina azkenean... Loketinen enkomun da, preso eta eslariak etxera ekartzeko, bideo ba, bat urratu nahi dutela, zerbait egin nahi dutela. Azkenean bako ite izan da, aita tauma batekoa, baina azkenean hori eukitzean komuna. Azkenean hori da, bilgune bat, datoki bat horren inguruan hitz egiteko eta zehatzeko elkartu baita ezken, eta de zabala eta irekia dena. Hortaz, hor mundu guztiak dukatu kia, egiztut ba, emezela holako gozietan ba, kostatzen da, urratsak ematea, baina bueno, urratxak norantza horretan eman da, No, ziur nago fruitua jasoko ditugula, eta hoien izlada edo, izango dira, ba, itzolen dinamika, e, kiskurrenat, azkenia enpreso eta ieslaria, ba, gutxinaka, gutxinaka, itxera kartzea, ba, jose, ba, gudu antxekarri bezala, eta uh -huh. ez duzia, gutxinaka, gutxinaka, kartzea. Ba, bueno, bala, vale, esan da, dira. Bueno, lehenengo, zi, urrengo zita, bagoratu ez, e, saspitan, niesen aretoan, orkezpenekitaldia, eta... Tenon artean, alkiutxak beteko ditugulako. Hori da, zuengon bidea jartzen jartzen benda. Bale, Baskari, gazko, gureken egotagatik, garkaitzuta, vale, hurren eh? arte. Bye.